הנני צורפם ובחנתים, כי איך אעשה מפני בת עמי? חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים אור בו. העל אלה לא אפקוד בם, נאום אדוני, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי? על ההרים אשא בכי ונהי, ועל נאות מדבר קינה. כי נצתו מבלי איש עובר, ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמים ועד בהמה, נדדו, הלכו. ונתתי את ירושלים לגלים, מעון תנים, ואת ערי יהודה אתן שממה, מבלי יושב. מי האיש החכם, ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו, ויגידה. על מה אבדה הארץ?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 ותרדנה עינינו דמעה, ועפעפינו יזלו מים. כי כל נהי נשמע מציון איך שודדנו, בושנו מאוד, כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. כי שמען הנשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמד נבנותיכם נהי, ואישה רעותה, כי נע. כי על המוות בחלוננו, בא בארמנותינו להחריט עולל מחוץ, בחורים מרחובות. דבר, כה נאום אדוני, ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה, וכעמיר מאחרי הקוצר, ואין מאסף. כה אמר אדוני, אל יתהלל החכם בקוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל...